Има 5 неща, които пет анги които се препоръчват да бъдат следвани от вайшнавите или тези които искат да удовлетворят шимати радарани и кришна в този месец на картик първото е а, човек а, трябва да дава богоподаяния или милостиня. А, забелязах че докато бяхме в кухнята и готвихме че няколко предано дадени а, донесоха или цветя, или плодове, банани за муртите, което е нещо прекрасно. В този месец първото нещо, което може да направиме за нашия духовен напредък, е да даваме някакъв вид милостиня. А, не е задължително това да се изразява в пари, може да е някакво служене, но по принцип а, в този месец, който дава богосу... а, а, как се казва, милостиня или подаяние, а, това се увеличава хилядократно. Второто нещо, втората анга а, за практикуването на картик, следването на картик е предлагането на всъщност не. След това идва това. А, е, второто е приемането на някакви врати на български малко, като се членува и объркват малко нещата, става като врати. Но всъщност санскритската дума е врата. Врата означава а, обед, приеме на някакъв обед. И се казва, че който приеме дори най малкия обед а, в месеца на карти, той получава хилядократно ползвате от следването на този обед. Мога да ви дам малък пример. Например, някой предани, едно от нещата, които се практикува, е приемат обед да ядат само един път на ден, по време на месеца картик. Други решават да мантруват повече кръгове от Харе Кришна Махамантра. Това всичко са обети, които а, може да бъдат следвани. Някои други предомодадени дават обед да... да не гледат телевизия. Дано вие не сте от тях, защото не е хубаво да си има телевизор така или иначе. Uh, има най-различни обети. Дори най-малкото нещо, някой може да приеме обед да идва всеки ден в храма и да предлага лампич на Кришна. Така че това е второто нещо, което може да направиме, да приемем някаква врата. Uh, третото нещо, третата анга, е да предлагаме ежедневно, ако може сутрин и вечер, ги лампа на Кришна, на Дамодар. За вас, може би, това е малко мистериозно, какво точно става, когато се предлага тази лампа. Може би, за нас, които идваме от християнско потекло или по-скоро от християнска държава, знаеме, че е благоприятно да се палят свещички, но а, при а, тази церемония, която ни извършваме, идеята е съвсем различна. В християнството казват за Бог да прости, нали така, запалиме една свещичка за Бог да прости. И обикновено се палят свещички а, в, за благото на някой, който се е поминал. Майка ми, например, не е въобще религиозна, но а, когато умря нейния партньор и тя а, от време на време ходи вече в църкви и пали свещички, което е пак някакъв ритуал. Хората не разбират смисъл. Както и да е, смисъла на предлагане на Ги Лампа на Дамодар в този месец, е, че а, огънят по принцип е много пречистващ елемент. Това е един от петте елемента, главни елемента, и той е много пречистващ. <към> Когато предлагаме огън на Кришна, а, огънят всъщност символизира. Елементът, който изгаря всички нечистоти, всички замърсявания. И също така, сега за нас това не е много актуално, но на времето в Индия не са имали електричество, и дори има все още храмове, където няма електричество. И по време на предлагането на лампата, може да видиш да получиш даршан на муртито, защото то се осветява много добре. И всъщност това е другата идея на това. Но както и да е Кришна, е удовлетворен, когато му се предлагат ги лампи по време на този месец и наред с това се повтарят молитвите на Дамодаращика. Тези молитви са отправени към Кришна, Дамодар Кришна, и те са, специално тези молитви, които ние педем, са написани от един даден. Мадрец Сатия Врата, Мони, доколкото си спомням. И те възхваляват точно това забавление на Дамодар Лила. Значи това е третото, което може да направим. Четвъртото нещо, четвъртата анга е Матура Вас. Това е да живееме или да отдаваме служене през този месец в рамките на. Матура, областта матура, къде се намира всъщност Вриндавана. най-по-специфично най, Вриндавана. И, и някой от вас а, присъстващите бил ли е в Вриндавана по време на картик. Да. Окей? Харигреш. Чя е. И а, настроението е много специално, нали? Да. Махендър първо замина за картик преди няколко дена преди една седмица. Самина за Вриндавана, където ще празнува е картик. И а, това е много благоприятно, защото Вриндавана е най-скъпото най място на Кришна. А, Кришна във Вриндавана има най-чисти интимни взаимоотношения със своите предани. И тези, които са на Шио Прабхопада се стремат да развият точно такъв вид преданост към Кришна, която се нарича Враджа Бхакти. Това е настроение на служене на Кришна, а, следвайки по стъпките на жителите на Вриндавана. И петото, петата анга, която всъщност а, аз научих това от а, Лекция на Бакти Вишрам Мадва Махарадж, който дълго време е живял в Вриндавана. И петото нещо, което той каза, е да се следва така наречения виджил. На, на български е да се бу... Не знам как се казва всъщност. Будуване. Будуване, така ли? Да. Това означава човек да не спи. Той не обясни точно. Какво означава това специално за месеца на Картик, но самият той много пропагандира, Бхактиви Шамамаманова, колко е важно майшнавите от време на време да будуват и да посвещават нощта на слушане и възпяване на Кришна. И това са, това са неща, които може да правиме в този месец, които са много благоприятни има още много други. Човек може да повтаря различни мантри, например, на рая на кавача и най-различни кавачи има, стоти. Човек а, може да както казахме, да посещава храма всеки ден. Но а, каквото и да направим в този месец, се умножава многократно. Много Знаете в... А, в бизнеса или в търговията има така наречени дни, в които а, се знае, че има промоции и, и може да мислиме за картик, за месеца на картик като един такъв... Но не точно такъв вид, но е някакъв вид трансцендентална промоция. На, то, на промоциите всичко е много ефтино, по-ефтино, отколкото обикновено с цел да привлече вниманието на хората към даден бизнес, магазини и така нататък. И в Картик а, милостта, която може да получим, дори и с малките усилия, които полагаме, е изключително голяма. В а, месеца Картик се излучват изключително много празници и важни неща. Той за, самия месец Картик започва с а, Раса Лила на Кришна. А, Кришна обича да танцува и една, една от любимите му вечери когато той танцува е всъщност първият на Картик. И традиционно а, в храма, в който аз живея, Бхактивиданта Менър, където аз обожавам Кришна, а, всяка година, а, вечерта преди първия ден на Картик, а, има една предана, една матаджи, която прави сладък корис. И този сладък корис, след като го направи, тя го качва на покрива. За да може Кришна да се наслади докато танцува с своите любими, да се наслади на този сладък рис и на следващия ден се сервира Сладкия орис. Много, много хубава традиция, а мисля, че и във Вриндавана се прави. А, този, този първи ден всъщност на картик започва с пълнолуния, както знаете, имаше едно невероятно красиво пълнолуние. Друго, а, което исках да кажа е, че а, в този месец също а, има изключително прекрасни празници, като например Гопаста ми, който мисля, че е утре даже, и Бахолашва -Лаш, ми. Друго, което е, а, в този месец имаме, а, празнуваме а, Говардан Пуджа. А в този месец са се появили Радакунда и Шамакунда. И Радакунда специфично е най-святото място в цялото творение. Вриндавана е по принцип най-святото място от всички святи места за поклонение. Но в Вриндавана, от всички части на Вриндавана, Радакунд е най-най-най-най святото място и най-издигнато място. А, това е описано много добре в Нектара на Меставленията от Чиолопък до Забавлението, а, свързано с а, Дамодар, а, Мас, или Месецът на Дамодар, е много добре описано в Шимът Багаве там. И също така ще опропада е направил а, много хубаво обобщение на това забавление в а, Кришна изворът на Вечно наслаждение. А, аз искам да кажа две-три думи за това забавление. А, Кришна има едно име, което сега всички заедно може да повториме. Много хубаво име. Казва се. Той е много популярно дори на Запад. Хари. Хари. Хари. Хари хари. хари хари хари хари хари хари хари хари Някои хора се притесняват като повтарят това име, защото знаят какво означава <laughs> или поне малко знаят, има някаква представа. Хари е име на Кришна Хари, което означава този, който отнема всичко. Този, който Открадва на всичко, всичко от нас. В Багават Гита Кришна заявява, че той в своята форма на смърт, на смърта, отнема абсолютно всичко на хората тяхната слава, тяхните пари, тялото им всичко. Затова Кришна в ведическите писания, известен като Хари. Само, че а, Кришна не само отнема в тази страшна форма, своя форма, всичко от нас, материално, но а, в също така Хари, по-голяма значимост на това име е, че Кришна а, открадва сърцата на своите предани. Всъщност това е най-висшият смисъл на това име Хари. И в това забавление на Дамодар Лила всъщност иллюстрира точно това как Кришна открадва сърцата на своите предани и предалноданите на Кришна открадват сърцето на Кришна. Когато Кришна е бил още съвсем малък, той вече в един момент започнал да лази, и докато лазал, използвайки ръцете си, започнал да се опитва да ходи. Тези от вас, които са гледали бебета, знаете за какво става дума. И Кришна леко по лека се опитвал да се изправя. И в този момент, а, когато Нанда Махрач, неговият баща, забелязал, че Кришна прави първите си опити да ходи, а, Нанда Махрач дал котрето си, за което Кришна се хванал и се изправил. И почнал да ходи заедно с него. Стъпка по стъпка. И така, всяко, всяко едно дете в своето развитие трябва да се научи да ходи. Кришна не прави изключение, защото той, когато се появи Върховният Бог, когато се появи в материалното съществуване, иска да играе ролята на обикновено същество. Естествено, предонодадените знаят, че той не е обикновено същество и дори ако не го приемат за Върховния Бог, те го приемат за най-прекрасното същество. Във Вриндавана не искат да знаят за Кришна като върховния бог. Те искат да знаят за Кришна като техният върховен обект на обожание и любов. И когато Кришна започнал да ходи, от тогава започват и големите проблеми. Това, това, това, се, това се отнася и дори за обикновените деца. От момента, в който децата проходят, майките нямат един микс по който <ръкъснат> Трябва напрекъснато да се на штрек. Защо? Защото децата обикалят на около и стаята или където са и трябва да пипнат всичко и правят толстобели. Кришна не е изключение в това отношение. Когато той започнал да ходи, той започнал да обикаля из най-различни домове във Риндавана и започнал да краде масло. И това е, може би, най-важното във връзка с забавлението на Дамодара. То е свързано точно с тази дейност. А, понеже Кришна бил много-много палав и сутрин заедно със своите приятели из Баларама, те излизали и правили една обиколка на Вриндавана и набелязвали, къде точно искат да отидат и да крадат масло и кисело мляко. И след това, естествено, те започвали да изпълняват своите планове. Някой път, това, което правили Кришна и пастирчетата, е отивали в, някоя, а, в някой двор на един от жителите на Вриндавана и пускали, отвързвали всички теленца. И теленцата започнали да се разби, разтичвали, разбягвали се и когато собствениците на този дом идвали и виждали, че теленцата ги няма, затръгвали да ги търсят. И по това време Кришна и пастирчетата се възползвали и атакували запасите от масло и от кисело мляко в този дом. И може да си представите какво се случило, когато се връщали тези хора с теленцата, забелязвали, че всичките им запаси от масло били нападнати, много от деловите с масло с, с, с щупени. Някой път Кришна и пастирчетата не успявали да, а, да откраднат маслото и напук правили някаква пакост в този дом. А, някой път ходили и щипели децата и, и други неща, които няма да спомена. Ако някой иска да разбере, да ме пита след лекцията. Друго нещо, което Кришна обичал да прави е, много често жителите на Вриндама наслагали маслото на високо вързано на въже в гранетата и Кришна обаче имал начин да се справя с тази ситуация. Той имал един, една специална яга, която била с метален накрайник и неговите приятели го повдигали и той. Чупил съзна крайника това гърне, от което почвало да тече масло или кисело мляко, и отдолу се наслаждавали. Освен, че Кришна крадял масло заедно с приятелите си, той много обичал да храни маймунките. И всичкото това масло било толкова много, че те не могли сами да го изядат и затова свиркали идвали маймунките и, и ги хранели и тях. И това забавление всъщност а, иллюстрира точно това, че Кришна е привлечен от преданността на своите предани. И а, може би кулминацията на това забавление, като Кришна краде масло, е да му лила. Знаете, че майка Ешода въпреки, че е кралицата на Вриндавана, често се е в домакински дейности и тя искала да предложи на Кришна най-доброто. Това е един от принципите на предонослужене, че не винаги трябва да се стремим да предложиме на Бога най-доброто, което имаме. За Кришна трябва всичко да е съвършено. Защото а, всичко, което ние имаме, ни е дадено от Кришна затова ние трябва да го предложиме на Кришна трябва да предложим до такава степен всичко, че трябва да предложиме живота си а, жизнения си дъх а, ума си дейностите си, словата си и майка Яшода която е олицетворението на Вацалия раз и това между другото е месецът на Вацалия раз Адамодар, е а, искала да предложи на Кришна най-прекрасното масло. Затова какво е правила тя? Тя е, от всичките крави... Колко крави е има Нанда на Махрач? 900 000, нали? Така ли беше? 900 000 крави. От всички тези 900 000 крави е имало 108, които са били най-най-специални. И от всички тези 8, както и при Гопите, е имало 8, които са били изключително а, специални. И майка Шода е взела спет... най-хранителната и вкусна трева и отива и храма тези крави, за да може да ги издуи. И след като ги издуила, а, с... на... а, сложила мл... да кипне млекото, за да направи от него масло за Кришна. Една сутрин, докато тя правила това нещо, тя всъщност бъркала млекото, което е било на котлона, и докато, докато бъркала така млекото, гривните й в Индия, жените знаете, че носят много гривни, гривните й позванявали много ритмично и в ритъма на този прекрасен звук на гривните й, тя всъщност възхвалявала забавленията на Кришна. Това е една от практиките на всички а, гопи в Вриндавана, че те а, винаги когато чуят за някои от забавленията за Кришна, след това го възхваляват в своите песни, докато извършват а, своите задължения. И това настроение, да се възхваляват винаги за забавленията на Кришна, е много специфично за Враджа Лила и за точно това настроение на преданост, следвайки постъпките на жителите на Фриндавана. Нещо, което много изумително е, докато миналата година или по-миналата, докато четяхме Кришна изворът на Вечно наслаждение, в най-различни забавления всъщност се споменава как. А, докато извършвали на обикновени дейности, копите възхвалявали забавленията на Кришна и помнали неговите забавления, и също така говорили помежду си за тези забавления. А, и майка Ишода, докато бъркала, всъщност тя бъркала млекото, тя също време и разбивала масло. И при разбиването се секлатела и докато правила това нещо изведнъж се появил Кришна той станал и дошъл при майка си и понеже бил гладен децата като се събладат са много гладни обикновено иска да ги накърмат и отишъл при майка си и се още не говорил, но тя разбрала, че Кришна е гладен и оставила гърнето, което разбивало маслото в него и взела Кришна и започва да го кърми и била изключително щастлива, виждайки сияйното лице на своя син. Кърмила го известно време, но по, по същото време, както казахме, тя варяла млеко на котлона и това млеко почнало да изкипява. И майка Шода за секунда оставила Кришна настрани и отишла да спасим млекото да не изкипи. При което Кришна изключително много се ядосъл. Той си помислил, как може така да ме изостави майка ми тук? Как може да има нещо по-важно от това да, да, ме на, да ме нахрани? И в гнева си Кришна решил да направи някаква пакост. И взел един камък и от тази дело в която тя била масло. И естествено взел масло, Намазал се целия с масло Нахранил маймунките И се скрил И майка Ешода Като се върнала След като се погрижила за млеко се върнала и видяла, че Кришна го няма Не само това видяла И още нещо Забелязала, че делвата е щупена И веднага изсветнала Какво е станало Кришна щупил делвата И се е скрил И започнала да го търси Търсила го, търсила и го намерила. И когато го намерила, Кришна обаче не се е предал. Започнал да бяга. И в Шимат Багва там е описано как а, никой не може да достигне Върховната Божествена Личност. Освен ако Той не, бъд, не позволи на дадена Личност да го настигне. И Кришна бягал майка, защото след него и в Кришна Бук е описано как тя се поклащала, защото била малко по-пълничка, леко закръглена и се тресяла косата и се разплела, паднали цветята от нейната. В Индия има такава много хуба традиция, жените да украсяват плетките си с цветя, с много ароматни цветя. И най-накрая Кришна решил, окей, ще позволя на майка, защото да ме улови. А, когато тя го гонила, всъщност тя държава в ръката си една тояга и Кришна когато ловила Кришна и Кришна видяла, че майка му държи тази тояга той много се изплашил и на лицето му се изписал а, страх и майка Шода а, решила, че иск... няма да, да използва физическо наказание за Бога, защото не иска да... Между другото, това е едно, едно много интересна тема. А, някои хора... Има такава поговорка на, на английски а... Spare the stick and spoil the child. Чували ли сте? А, има такава тенденция някои хора мислят, че е много педагогично и много възпитателно да използват сила възпитание на децата, но всъщност това е много погрешна концепция и може би сте чували, че в ИСКОН има случаи, когато духо... не духовни учители, а учители в Гуркова са използвали такива методи, след което след дълги години е имало сериозни проблеми заради това нещо. Аз не съм все още родител и не мога да кажа а, дали това, а, не мога да оправдавя тия дейности, а, но със сигурност най-важното най при възпитанието на децата е да им се даде много любов и внимание защото ако има насилие, това може да доведе до обратен ефект. Но естествено децата трябва да бъдат някой път трябва да бъдат сплашени поне. И Майка Ешода точно това направила. Тя отишла с тоягата. така размахала един-два пъти, обаче оставила, когато видяла, че Кришна много се изплаши, оставила и решила сега ще накажа Кришна за тази пакост. И това, което направила Майка Ешода е Решила да завържи Кришна за един, а, едно гърне, обърнато, хаван, обърнат. И тя казала, сега ще го завържа за този хаван. И майка Шода взела едно въже и сложила въжето около хавана и направила опит да го завърже, да направи възел. Но не достигали два пръста и така майка Шода се принудила да вземе още едно въже взела още едно въже носики кръж, естествено да не избяга пак вързала първото за второто въже опитала се да направи възел и не достигали пак два пръста и така ачарите описват, че тя е взела около а, около 50 метра въже и се не достигали два пръста сега, чарите а, обясняват много подробно, как всъщност а, какво лицетворява това забавление, специално този момент от Дамо Дарлила, когато майка Шода да се опитва да върже Кришна, всъщност Кришна не може да бъде вързан с нищо. Никой не може да вържи Бога. Богът е напълно независим. И единственият начин ние така да се каже, да го вържеме, да го привлечеме към себе си, е ако той позволи на нас да го направиме. И сега Ачарията обясняват, че тези два пръста олицетворяват две неща, които са необходими, за да можем да а, покориме Кришна, сърцето на Кришна. Едното е ентусиазма, и силното желание на човек да удовлетвори Бога, да постигне Бога Това е единия пръст, който не достига. И втория пръст, това е милостта на Бога. Това са двете условия. Едното е нашите усилия, но те не са достатъчни. Нашите усилия да постигнем е Милостта на Бога, да удовлетвориме Кришна, не са достатъчни. Богът трябва да ни даде милостта си. И тогава ние може да постигнеме това съвършенство. И естествено, понеже майка Шода била изключително а, любяща и има много силно желание да удовлетвори Кришна и го правила за негово добро, искала да го възпита, Кришна накрая решила добре, ще, ми, ще ти позволя да ме завършиш. И той е позволил на майка Шода тогава. Двата края на въжетата са събрали. И Кришна останал така вързан за известно време. Майка Шода да продължива да си върши задълженията. И това забавление, може би, някой друг, сигурно се каже по-нататък, продължава. Когато Кришна решава да тръгне заедно с Хавана, както е завързан за него, решава да тръгне на малка разходка. Как ти да е? И това забавление в месеца на, на Дамодар а, ние трябва да медитираме за това как искаме да вържеме Кришна в нашите сърца а, и той винаги да остане в сърцата ни като най вишия обект на нашето обожание. Бог Читания Махапрабу всъщност идва в този свят за да даде точно а, това знание за това как може да обожаваме Кришна в настроението на жителите на Вриндауна, Раджа Бакти. И знаете, в а, биографията на Бог Читания се описва как а, той, той има толкова силно желание да отиде в Вриндавна. Така че Вриндауна има изключително голямо значение. А, и казахме, че едно от а, нещата, които трябва да правим през Картик, ако искаме да удовлетвориме Кришна, е да живееме в Матура, да извършаме предно служене в Вриндавана. Сега, а, Ачарите обясняват, че ако ние слушаме за забавленията на Кришна в Вриндавана, ние ще бъдем в Вриндавана. Затова в този месец, за тези, които нямат пари да си купят билет за Индия, или нямат възможност да отсъстват от там, където живеят, те могат просто да посвещават колкото може повече време, слушайки забавленията на Кришна във Вриндаване. И това е ръвностойно на живеяне във Вриндаване. Това са основните неща, които исках да споделя с вас. Значи, следващия път, като предлагаме Лампи, да знаете, че това е Едно от нещата, които изключително много удовлетворяват Кришна. И затова аз съм бил в кар... по... по време на Картик, не във Вриндава, но в Маяпур. И също е много прекрасно. А, там специално предлагат едни дипи. Дипа се нарича а... като светило, като лампа, която е направена от глина и има едно фитилче. Е много красиво и когато там има хиляди предани, стотици и хиляди предани, които идват да предложат на Кришна Дипа и изглежда много красиво, защото светлините на храма са леко затъмнени, така, не, не са пуснати най големите лампи и е много красиво и прекрасно усещане и забавление. Другото, което исках да кажа, може би да завърша с това, преди да дам възможност, някакви въпроси, ако имате, е, че Сила Джива Госвами, както сте чували, е този, който е обожавал а, Кришна във формата на Рада Дамодара. Това божество му се дава лично от Рупа Госвами всъщност това божество което обожава а, Рада Дамодар което обожава а, Джива Госвами а, е направено и инсталирано съобственоръчно от Рупа Госвами по това време Госвамите не са имали храмове и дълго време а, Джива Госвами е обожавал това мурти под различни дървета в Вриндавана защото те са обикаляли извриндавана и всяка нощ се спяли под някоя дърво. А, също така а, прочетох, че а, муртито на Рада Раман, което е обожавам го Палбата Гопалбата в продължение на две столетия е обожавано на дърво. И докато го обожава, по такъв начин, докато било обожавано, всъщност Гопал Бата го с вами, искал муртито на Рада Раман да бъде протектирано. И затова а, там където е дървото било имало хора, пазачи, които обикаляли с лък и стрели. И тези стрели били намазани с отрова, която е била достатъчно само като целиш някой състрелят. И даже разбрах, че все още, ако някой отиде в Рада Раман храма и има връзки с гославните, може да види тези стрели и лъкове. Този лък и стрели, с които са пазили Рада Раман. Както и да. И в един момент а, а, Джива Гослами, който обожава Рада Дамодар, той а, за 30 рупи, което по това време е било изключително голяма сума, успява да да купи а, земята, която а, днешно време е известна като Сева -Кунч. И тя е изключително важна за Вай... Гаудия, Га... Гаудия Вайшнавите, защото в Сева Кунч също така Кришна извършва Раса Лила. И а, след като купува тази земя, той а, решава, че иска да построи храм за Дамодар. И знаете, че храма на Рада Дамодар е изключително прекрасно място и много важно за движението за Кришна съзнание, за изкон. Защото за нас специално, защото Шила Провопада, преди да дойде на запад да проповядва Кришна съзнание, той е живял там, имал е стая, която все още се държи като музей и може да отидете да да се поклоните на а, това свято място, където Шил Проупада е извършил своята садана, изучаваш имат Багва там, превеждаваш имат Багва там и се е подготвил за това да изпълни инструкциите на своя Духовно учител, да разпространи Кришна съзнание на, на, запад, на западния свят. Така че това е изключително важно място и тези стаи са точно в двора на този храм на Рада Дамодара, където са обожавани муртите инсталирани от Рупа Госвами подарени на Джива Госвами след напускането на Рупа и Санатан Госвами Джива Госвами е избран единодушно от всички въйшнави всички гауди въйшнави по това време в Риндавана като техен водач и всъщност той е, е, е изключително важна личност в е, нашата сам предая и а, това, което е уникално, е, че той е най-продуктивният писател от всички Вайшнава Ачари. Той, а, само сандарбите са толкова огромно произведение, в което описва а, много подробно всички аспекти на философията на Кришна съзнание. С два Джива Госвами е изключително важна личност и а, аз лично съм много ентусиазиран от лекциите на един духовен учител, който някои от вас много добре го познават, Бактиви Янма Госвами. И Бактиви Янма лично а, много сдълбочено изучава сандарвите на Джива Госвами и много често в лекциите се проповядва за сандарвите, от сандарвите. И в този храм Шил Проупада имал своите стая и след това, когато учениците му идват а, от а, запад, когато все още не е имал никакви храмове, изконски храмове в Индия, а те са също така съживяли и в Зарно с Шил Пропада, в неговите стаи. И Шил Проупада лично им е готвил в, в своите стаи. Както го е правил, когато е бил в Нью Йорк, когато е започнало движението за Кришна съзнание. Шил правопада, а... аз се чудих, дали това не е просто някаква церемония, някакъв ритуал, откъде идва това да се обожава Рада Дамодара. Дали правопада наистина е казал, и наистина намерих цитат, в който правопада казва, че а... това е много-много важно, да се обожава Дамодар в месеца на Картик Дамодар Мас Това е изключително важно за Галди Вайшнавите защото е нещо, което е искал Рупа Госвами и Джива Госвами се го искали, много силно и те възваляват изключително много а, в Матурия Махатмия а, Шива Рупа Госвами собственоръчно ръчно възвалява а, обожанието на Кришна във Вриндавана. По време на картик, в месеца картик. Ами това, което бих искал да споделя с вас, Харе Кришна. Ако имате някакви. А, има ли време за въпроси или един-два въпроса, или някой, който иска да сподели нещо, може да е свързано с Дамодар, с месец картик. нямате въпроси. Тогава може да пристъпиме към следващата част от нашата програма разпространяване на Кришна и почитане на Кришна Прасада. Благодаря. Харе Кришна. Ши дамо да Кейджа, Рада Дамодар е Кейджа, Картик Маскиджа, Чи Дамодар Маскиджа, Тайгур, примерно, Харибари. Аз искам да направя само едно обявление, тъй като а, обява, съобщение. Първо искам да благодаря на Баградът, право за хулвата и използяваща лекция. И също така, той сте на лично право, така да гошва и да Искам да готвежа един пак, въпреки и право. Така на